الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرود أنفسنا ومن سيئاتنا من يهده الله فلا مدلله ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدا وحده لا شريك لا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى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 اتقوا الله وكونوا مع الصادقين موسى رضي الله تعالى عنه قال رفع النبي صلى الله عليه وآله سَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيرًا مِّمَّن يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ إِنَّ النُّجُومَ أَمِنَتْ فَإِذَا زَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوْعَدُ وَأَنَ أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا زَهَبْتُ أَنَا فَإِذَا زَهَبْتُ أَنَا أَتَى أَصْحَابِي وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتا أمتي ما يوعدون رواه مسلم رحمه الله جما عزت حاضرینو مسلمانانو ورو نو الہ الہ لامین دی مون گو تا دخل دین صحیح سمج او پدی د علم د عمل توفیق را نصیب کی زمون گو او د بنی آدمو ادمو سعادت پدی کی دې اذا الله دین زده زان په په کو او دغه عملی شکل ورکو ماستا صدروان دی د الله د کتاب یو آیات مبارکا او یو حدیث د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث مبارکا او نور دایات دا یا تی مبارک تر جمعداد الله وی ایمان والو ده الله نه یریږي او د رشتینه خلق مرجلی شي د دی امت د ټولون اول رشتینه خلق هغه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مرګریو چه عویت اصحاب رسول وی رضی اللہ تعالی عنهم الہ الالمین منگو تا سطول تا حکم کڑے چه تاسو زماد حبیب د مرګرو سرا مرگری شئے او ما حدیث تاسران دے اولستو ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی او زبر در نشی حدیث سو ام بیا بتولن اورو نو غافل می یو فبن خامو ګوریدا د مجلس د آداب نو خلاف خبر را دالاد دا حبیب یو یو خبره تغغمی صحیح یادوی دا ابو موسی رضی الله عنه نو روایت ته دای فرمای وی نبی علیہ الصلات سر مبارک اسمان طرف تا پورته کړو او ډیر دا وی عادت داو چې سر به اسمان ته پورته کولو ناغیدا سیو فرمایل النجوم امانت للسم ویدہ سوری د اسمان د पारा امن ده لو کله چې سوری لاړ شي او ودړيږي او ختم شي نوراب شي اسمان کاغذ چې واده ور سرکې شي اسمان به اوچوي او دا بلک کاغذ څنګه رنگاړلې شي روونه غاړلې اې ز سما ان او یوم نتوی السماع اکتوی السجل لِلکتب و السماوات و متویاتم بی امینی علاوی اسمان چه وکل دا برزد د وی ادا به راغنکو لکا یو کاغت بانی شکلی کلو کی اور آغنڈایی ارنگیلہ ہلال المین و ادا طول اسمانون د الله فقلاس کے با راغن کرش وی دچ کلسوری رودوری نو اسمان سرچکم وا دش وی دچاو دو او درا طول لو دا برا سرگندشی او د اللہ حبیب و ای ز امن دخل صحابه کرام د پارا نوکاله چې زلارشم زما صحابه او تبع راضیه غچدی سره وعده کې دي شي چې فتن او حروب دي فتنه براشی جنگونه براشی او زما ذا اصحاب زما ذا امت د فاره امن ده نوکاله چې زما اصحاب کرام رضى الله عنهم لاړک د نظماء امت برا شی اغچدهی سر وعدکی دیشی، بدعات برا شی، حوادث و نوی نوی خبر برا شی، خیر بلار شی، او شر برا متوجی شی، رواه مسلمن، جدی حدیث روایت کرے امام مسلم رحمه الله اله خللمین په تمام مخلوکات و کې زمونږ د پې السلام خاتم النین انتخاب فرباله د ټول مخلوک ته د رحمت په نظر و کتل نو دسه کرا انتخاب د خپل حف د مرګرتیا دپاره اله خللالمین اوغو فرمالو نو دا یو یو صحابي د نبی کریم علیه السلام د صحبت باورکت د پاره دوی انتخاب شوهو دیوجه دا صحابه زموږ استادو دینی مشران دي او دا څومره دین او اسلام چه دې دایي تواتې موږ او تاسو سره رسیدلې ای قربانای پیش کړي وی لوگتن تندې تیرې کړي وی او د الله د حبیب یو و یو خبره مونږ او تاسو ته محفوظ ساتلې دی او جن د صحابه کرامو په مونږ او تاسو دمر الوی انعام او احسان دی چې مونکو ته له مرغۍ ته د خیر دعاګانې کو نو احسان حق مشوځال کوله بلکې زمونږ او استاد سو د نجات د پاره د خبرم شردا زمونږ زړونه بدا د الله د حبیب د مرګو د پااره صففا وتلی پهڅوک منظونه کوي روجیب دی شي نووردار په کشته خوزړ کې د صاح کرامه د پاارهڅخړالې تواللی دی نوې به نجات نومووي نکه داته چې کم م کې ل چا سره دی لې کې دا مز خو د ای په ېتي تا ات چې کوم راو جلسی یاد کوم دین نن دا وکي نو دا خدا اصحاب رسول صلى الله عليه واله وسلم په واسطه باندې موږ او تاسو فرار راځي دی صحابه دا سدا شي کارونه کړي چټول مدغه نه آجز ده دیو صحابي ذکر کومنګن نوئم ابن مسعود رضی اللہ و تعالی عنہ سادهر سمجھدار وخيار انسانو اویسته دا کی چې د کفر ژوندۍ نو د کفر ژوند خو د خپل خواهش او طبيعت د مدینه منوره ته ډیر راتلو مدینه منوره ته به د جاهلیت په زمانہ کې یثرب وي سببی یثرب به ورتوي او خاص کر د تعلق دی یهودو کې د بنی قریزه او سلاو په مدینه منوره کې د جماعتنا دی یهودو آبادو ده نبی عليه السلام ده هجرت نسوس وکاله بنی بني بنو النذير او بنو قينو کا د پدې نیت باندې دیرو چې نبی خير زمان صلى الله عليه واله وسلم برا سر غندې ګي مونږ په بیان راو او چون کې د خلکو د مشریفو نظر کتر نازل وقتا مشری موتبری ممبری او امارت یو لوی مصیبت د انسان دا پارا جور شی نبی علیہ السلام کله حجرت کو دئی خلق غمولا دا مشریل پنیت گوری کمونگو آئی جدا پی غمبر لئے و منوئے و زمون خورتا سشوش زمونگا غارتا دارا نو دئی زدو انات شورو او د پیغمبر علیہ السلام مقابله شروع کا د الله حبيب ديار لscala د نبوت نفس و مقام کرمه كثير کل خو کفار و پرويا و, پر و نظریه کې سکه نه راتلو بلکې وقت په وقت کې د سیوا کې د او مقام کرمه یې په صحابه کرام باندې تنگ ګرځولې وا ردی جلا الله د حبيب د مشورې مطابق چې صحابه کرام تنگ شول نباج حبشي ته هجرت وکوه او د الله حبيب د الله د حکم په انتظار د الله حبيبم بیا رلس کاله پس د مکی مکرمین د الله د حکم مطابق مديني منوره ته هجرت وکوه مسلمانانو نو سر د ټیکانې او د آرام او د ستونې او ځای میلا شو خی دشمنانو د الله حبي دوه سووا میله لری نه پرې خو لکنن کافر په کم ځې کېدي مونږ نه پریي دا دشمن نه ده چې دې کافر زمون نه کا م میله لري دي او مونږ پاارم آرام پریي دا اوس خبره نه د الله ح مدی نهونه وورکې نه غزو بدر وشو دای وره فشارال اوحت دایرا دوه نفت دی او عظیم جنگ سوچ شکر وشو خدا دی یهود او فشاررت دی یهود یو ودلو بنو النذیر غیر الله حبیب وشڑل او د مدینه منورینه جلا کل له دې په یو ځای بل ځای وګرځیدل چې موږ هم درسره مرګ لري او راځي په مديني منوريه او فیصله کن حملقه چې بس د مسلمانانو او د اسلام شکو بيختنديو ورته مسلمانانو د پارا کلم چې اور بلېږي نو پوکې او بلون کې اکثریت شو پی هغه یو نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ په مکدون کې مدینه منوره ته ډېر راتلو د بني قریظه سره ډېر تعلق او کله شلاده نصامیت د اکرام او د اعزاز ایراد فرمایلا نخفل اخیره پیغمبر خاتم النبی رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم الله دنیا ترو دې دا نوعیم از نسودم پا ابتدا که د خپل خواهش پسیو او دا الله د حبیب مخالفت تے ملا تڑلیوان جیتا دا پته که اسلام روڑم ندا خودما دا خواهش تو منس کے رکاوٹ تے جیتا اسلام او مسلمانی وی دیتا چې د خپل خواهش او د نفس او د شیطان او طبیعت بنا منی د الله او د الله د رسول د حکم تابع به ستا ژوندۍ به آزادانه نه لې جسد خو حدا نوابه کې ساکتل ثورې دل ثویل ثانا سپاس سا خرا کا اسکا ستا معاملات به ټول د الله او د الله د رسول د حکم مطابق وي اخر کدا سراتل چدم تور رابهار کا او د اسلام مقابله کې اونریدو دی فلا ډل راله د احزاب دا د قریشو ډلاوا بل فلا د غطفان ډلاوا او غیر چا په رقبايله ټول ځان سره سکر کړ راجب اہل او په مدینه منورې دیلو حملې اراده وکه چې بس مونږ بلکل مسلمانان به خ د په دی نییت راغلی تا الله حويله چې کله پته لګې ده چې دا, دا خو یلو لخکر د زربونو په تعداد را روان دی چې تقریاً 10 هزار پورې مسله لښکار د صحابه کرام رضى الله عنهم سره مشوراو کا مشوره پدیو شو چمږ یو خندق کړ دا خندق د جبل سل ان او یو بل غرده ترغی پوریو او دا تقریبا 3 کیلومتر فاصله وا او دی پهن د دشمن را روان وان دی دایدر در ارسه دو نمبکه دا هند پور کو هی ادا دا سال موسم په مدینه منوره کې يخ يا وا او یقینو ساتای کې چا ځان د دودرې کمبلن تاو کې کړه نا غواد مدینه منوره دې رضيات يا حوي نو دا وا غانې شروع د يخنې موسم دې بار سوک خبری کئی گو لگدہ موبائل بن کئی سوک دی بائی کام از کم میرانی مگینٹا کئی کچی اللہ لورکی اگنید ہوگیا سمکھا بائی کئی نا حاو حاو حاو سلام کوم ګورې یمه د سړي راځي دوکې نی پیغام سره خبره واوړي سلامي سلام دې الله وملسلام محمد والي محمد كما صلی الله علی ابراهیم وعلی ابراهیم الحمدلله اللهم صل علی محمد وعلی محمد علی ابراهیم وعلی علی محمد مبارک تعالی ابراهیم و علان ابراهیم انک حلیک مجید الله و الله در رسول خبره ډیر په عزت احترام سره وردل ډیر په hebat ډیر په عظیم باندې د تناس صداه او قبل قاب خواب توجه لکه دا خندق زمره پلانو چې د دینه اثر چا ټوپ نشواله اثر چې اسنه شوکلی ټوپ نشواله او دا تقریبا 3 کیلومتر او دنه د حبيب الله یو لوې سوچ فکر ور کړو لکه څنګه چې په هر یو ديني عمل کې هغه زموند پاره نمونه را نو په امور جیهادیو کم الله یو نمون جوکا کرے اللہ یو کمال اقل او فهم ورکڑیو د بدلی منوری با زنز مکہ دا سیدا چپاگی کی تور تور تیر کانی وي او دا گرزی دو کابلن ندا کسو پیدا لوگزی یا پی اصوخو گرزی دو نو دا لوگو گرزی دو نا پس آغا دا ارت نوزی د زنیز مکه د دشمن دراتلوده دیور ته کلا اوخای خوا کپدی دشمن سفر کړي و نو د اسلام د مقابله و سينو هغه خانی دا س شخصو صرف دادری می دې سادس و چې پدی دشمن راځلې شو هموارا وا ندی کې ور ته خندق کو نسته دې کې ور ته څوک خندق په او دغه د سای جنگو چر د خندق نظيف ل بم مورچه جوړه کړی او د دشمن کدر راوړې دو کوشش کینم بم به په حصول او په ثرو به و او د سای جنگ ولړاو کو ادا ورډه ر سخت موکوا په صحابه کرامو یو هو لګوا یو تندوا تاؤسل چی دو علماء و چې دیلی چی صحابه ای کرام و نبیره صلاة و السلام تا خیت سرگن دیکی او کاری ورسر تردی تا اللہ حبیب ورتخیت مبارک سرگن دکا دو کاری تا دا و قوا چاہت ایخنی و لگا و تکلیف زنانے دے محفظت دا پارا پیو کلا کے طول را بند کړي دی چیسی دشمن را نشی او ددی مومنات و صحابیات و بی حرمتیو نکی دشمن شرا غیق استا مسجد استا مدرسا استا حیاء استا زنانا نپی جنی دا لختر دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم د مدینی مختر آغئی او دلته په مدینه نو ورکه دي يهود یو ودنه وبني قريزه به ور کوي سو کوي ور کوي حذيث ربن النذير للراسل وګوره تاسو زمونږ مرګري شي او احد د پیغمبر عليه السلام سره مو چې کړه ندامت کوي دوی ورته وي زمونږ او د پیغمبر عليه السلام کومس کې رسول حدا او هغه کوم یې ځای ای باندې چې موږ یې کلیعولو چشې نه د نو څنګه دا سمات کو ا دای ورته دا چې موږ یې ری کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دای مرګری په دې jihad کې غالب شي لتازو کو چې مغلوب شي نو سبو و چې دې ته بہت سختای خلق ول وطن تمنګ او دا بنو نزیر ور پورین خطیو چی نمونگ در سره ایو بس مسلمانانو زور ختم نی امونگ یو دمرا لوی لخ کر روڑے دی سر نشیو چا تولے نو دا بنی قرائزے دیتا تیار کل چی وادے ما تا کم کاغذ بانی چی لیکلی شوی وا نا اکاغذی تکڑی, تکڑی تکڑی کو او نبی علی اسلام ته چې دا خبر رو رسیدنو دیر زیاد پریشان شو. اپدی جہادونو جنگونو کې پراپګند دې ډېر کار کوي دا سمه دی چې کفارو کومې دیابه باندې کمزوري سوينا خورو بچي په جنگ کې پراپګند دې څتر دې کار کوي ولله حبيب دې چې پته ولګي د صحابیو دې ګلویت الله ارشاد چی ریښتیا بنې کورې زو ادمه تکړه کنا پیغمبر علی مولوی دې پیغمبر sene دې وی کچری نی ما تکری غمانه بسرګند وی جلټو لو خلکو د زرنا رافق وروزي او کا عهد ماتنی نو بیا را لپټ کوته وایا نو پتاونه کید چې وای اهد مات کړه یا راز هوا چې آ په نه خود خندق نه پرې دشمن دې ابنی قریزه په مدینه کې دن ندی اته نه مونږ د شر په جنگ شو اده یې زموند کورونو د زنا له بهرمطیونه منافقانو مرور ال جاب سری بہانی قولی او رور رو یو یو کشقیستی قران شریف دا غی ذکر کړي ششا بویہ زمون کور خالی دے پکه سوکشتہ دے نعر اللہ حبیبہ سین زتا سر دل تیر ا چر تغلرا نغلاو نکی او په بہانو بانی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلمنا تختیلا او تقع شان دا اللہ حبیب دا مخلص و صحابه اکرام و صرفاته دا اللہ حبیب چلے حالاتو فیو قتل ندام دیاء علیہ مسلام شانسی چې مشکل دیری گی دمرا اللہ تو متوعزی کیجئے دا اللہ حبیب و جڑل اللہم انی انشدکا عہدکا و وعدکا اللہم انی انشدکا عہدکا و الله سے تو یہ واجب انداز و او خاص کر علماء لیکلی ویدہ د بود رزوا يوم الاربعاء ور سوی د بودو د شورو رز ور تمنګ وای د دین نماز صحیحنه او د ماذیګر په منزل کې الله حبیب الله ته ور جڑل او هغه جڑا الله قبول کړه دیو جنا دا وخت ګورل دیل کی وتی دی همګو تا سمابس تیری یابیر رضی اللہ نویمه ته چکهله مشکل راغله او کله سه پریشانی او تکلیف راغله او دا دعاګانو د قبولیت اغازه کی موږ دعاګانو حساب کې لیکلنه نویمه چې د بود او د شورو پرس د ماسخینه او د مازیګر په منځ کې الله ته جوړې دي هغه مشکل الله لره کړي نو ګور استاد سره مشکلات کی بای ها نو پدغ رزمان داو رز غنیمت گنل <سؤال> پکار دیچنن دا بود رز دا زمون دا بازی نیکان مرگ دیمون تر آیاد کیوی نن خود بود رز دا منکل تالیمان لو ایجا لکا کنے ماسفرخین دے نن خود شورو رز دا اذا ماسفرخین نتر ماجی گره پوری دعاگاہ قبلی کی نو اللہ دخپ الحبیب دعا قبولا و منزورکا ظاهر ابن مسعود رضی اللہ عنہ په لہکار کې د دشتی په بسره فروت ته او صلاه د خپل نبی دعا قبوله کړې او دی او کس ندا شکار اخلي چې ټولر څه پټس نس کوي دسي هډه کې سوچ کړي چې ملذي جاءبه کا من ذل کل اما کې نل بعیدته له حرب هزر رجل و ممعه و وي څه شېد دمر لري راونه او د دې شخصیت او د دې د مرګر مقابله کې جنگي سوا جارہه سات کومنس کی سری سه سبب آیا وای د اقل من سړی سره دا مناسب کی بغیر سه سبب او جنگي بیا وې وه حق یا م الذي ي جعلوکه تش حرووسفکههفی وجهې هذا رجلې سوالی الذي مر اتبا هو بالعدلیولحسان وته قررب تعجب د تا لره ا سشی د چې تا توه ریسې محامخ د او داسې نیک سړي چا خو ته د عادل حکم کوي د احسان حکم کوي وته عزلقررب حکم کوي او هغه مرګ لري <سؤال> داغه ده هدایت پر روان وکتا اوس دای په سیتوره راځي دا خپل عقل دی ملامت کوي البت الله د حبيب جڑا طرح څګارش مالک او دې نه رو اونته د لخر نارغه د شې ست کثورتیا رضا الله او کده من اخلي رسول الله صلی الله علیه وسلم تروا اللهم حبيب كنه وكتو وروثي نو اي ابن مسعود قال انا عم رسول الله قال من الذي جاء بك في هذه الساعه قد اسو رشف كسرا قال جئت الزراغم اشهد الله اله الا الله وانك عبد الله ورسوله وان ما جئت به حق اسلام میراڑ او چې د حق په همبره ور پسې وی لقد اسلمت یا رسول الله وان قومي لم يعلموا باسلامي فمرني بما شئت واي قربان اسلام خو میراڑ هو قوماسو خبر ده دي کڅ کار را نه خلواله ای دې خپګور پټه ساتل جموش پهته کال په اسلام جوړ شو عشر ته مزرد اسلام د خېګړې کار وګړه اله کلموي وې زمما قوم زماده اسلام نه خبر نه ده کڅ کار رانا غسل واړې نورانو واړه فقال عليه السلام ان وان تفینا رجل واحد فذهب الى قومه وحج عن نا ان استطعتن الحرب ويث روح زمو مي او كشري دارش چې سکول غواري او او حديث چې راغلي الحرب خود عدل جنگ توله او دوکر دشمن په پسه تريكي وي فقال نعمه یا رسول الله وسترى ما يسرك ان شاء الله تعالى وي قربان داد له لاړه بودا شکار بوکم چې تاسو به خوشحال شي د لاهڑو بنے قریزا ہوتا اچون کې دا ہوئی د کمې زمانې نه مرګره ته ورسویہ بنے قریزا لقد عرفتم اودی لكم وصدقی فی نصحکم فقالوا عما انت عندنا بمتحنن وی تاسو هغه ما محبت او صدق پی جنې څومره خیرو خایي ای وی پتا بلکل زموسته همت نو ورته قریش او غطفان خو دې جنگ تر راغلي هو غره جنگ د تاسو جنگ کې فرق ده او رسول د سمج خبره کوي انتم هذا البلد بلدكم وفيه اموالكم وابناؤكم ونساءكم تاسو خو مدينه خپل خار پدې کې تاسو مالونه دي بچي هي زنانه دي اسا سودا وسلی ششی لاټول بار کوي و او غطان خود خصوصو وملو نه راغلي دا غي مالونه بچي زنانا هغه په مدینه منوره کې نه یې فوجان لراغلي لوګره چې جنگ یوګاتو لوږاستاسو مثلا محل سو اقبایل نو یو خلوبو شو مالو له بچي ته غذن ته مدینه منوره کې لطاس ودت پیغمبر علی سلام مو دا غدم مرګ وروژن وڅلره شيګه لخر الهی دې سوچ کې وا ټول چې جنگ خو خود مو خیدري نو کاغی غټاو که خود تاسو مو غټاو کاو کاغی ماتو کړه نای خو ولار شیخ پلو کلو کلو تاسو به دل تفریږي نصاصد محمد رسول الله صلی الله علیه و آله ادګید مرګور سره د جنگ وڅا فقالوا صدقت فتاخذشي او سب مشوره برake د صحابي ورته وي د ما مشوره داد جنگ مکه وای لار شهید قریش او د قثان د مشران تو وای کچره جنگ تاسو ستاسو بدای ممبدر ته شکاو مغ با علا تا سر مرګري کیو هتا تاسو به او سو کسان د قوم مشران مغ سر غاڼه کېږي کسباب تاسو تخته دی به مون سره او دا به ما مخلک نی د قوم د سر سر سړې وای فقالو اشرت و نصحت دې ورڅنۍ تا هډې راکا او خیر قائدی ورطوله دای خو په دې مطمئن کل بیا لاړو ابو سفیان تا دغه دې ټول جدي مشر اپدغه وخت کې دلا اسلام نظر وړي دا هغه ته قریش لقد عرفتم دي لكم وعدا وتی لمحمدد صلی الله علیه و تا زه غوژمه دوستی کې لري سور محبت لري او د پیغمبر علی السلام سره هیڅ صورت دښمنی نه ور د اسلام د پارس څخه بای صحابو د الله حبیب ته ویل وی شکار ورانه کول غواړي خلګي اجازه ته کته څه په څه سوره لیکن الله حبیب په څه سره د دې م환 به ستندیکې او تباہي کوي او یما ته خبر را رسې درې نوې ابن مسعود رضی الله عنه ورتوي نو یې تاسو خبرو خو خبره په پټه ساتي خو راوي بينا ایې بالکل واده دا وی بني قريزه په مانشي صاف سره په جنگ کورو نای مسلمانانو ته خبرې ګلې چې موږ په مانشي یو موږ به بالکل صاف سره جنگ نکړو اته سو بدا خبر راځي کې موږ نه چموږ د قریش او د قطفان د زیدا سرداران په سړيکي راوالو اته سولګې درکو به سرونه ته وو هاي نغې لویدا خبر راست کې پټ اوسه ته خو خبر ادا سدا دیک یوهودو شوک راو لګلی دور تداشنی ګور ککسان در نغवाडी ګور کسان ورلکي نو ابو سفیان ورته وینه مل حلیف وانت وجزیتا خیرن ته خو زم ګډر خدوس تهاله ذ خیر جزاء در کړی شي ابو سفیان در طرف نه دی تو قوم غطفان تر راغه ایتن دا خبر او کا دا ابو سفیان یم د لخبر مشور او تجربه کا ورووی چوارو کا پنيه قريزا انتها نخل ته خبر خود یو کا نظر و لې غلو زه ورسوی می دربانه سلام وای او وای چې د مونږ د مسلمانانو نه خثار او ګیرا شو لی خدا خو به را خبره وګدښه موستری شي یو امو خو قشکړې چې مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بس جنگ نور نک اتاشین را بدیوی چې تاسو سباب بس د کلاغان را کوشي لا يرتنين سبع خدافتي رد او دافتي پرس مونږ جنگونه نکړو امونږه ترغي جنگي ګمنا مونږ لا با اویا کا سان راکوي مونږ سربګاڼه ویایي فإِنَّنَا نَخْشَى إِنِ اشْتَدَّ عَلَيْكُمْ الْقِطَالُ أَنْ تُسْرِعُوا إِلَى وانتم تعلمون انه لا طاقه لنا به موږ تباویہ کا شان را کوی اسنه تاسو مون پرې ده خپل کل له لاړ ته د مو قوت نشته د زوی چه ابو سفیان ته واپس راغې ادب بني قریزه دا نه په ځیدا ته سوی دی ورشته ورجو اته وي وی خس آبناو القردت والخنازیر کوری او چخی شي د زامن د شادو گانو د خینزیرانو وی قسم دیتی یو گڑ را نواری کنی یو گڑ مور کرا گانا نکی نمو بسو فیانوی تو برحن ابن مسود رضی الله عنہو کامی آفشو او دا کفارو ڈلی تسلس کی دا زمین دا پیغمبر و سولو ننې زمون د مسلمانانو مبارک کافر استعماله امهت یوې ټوکې ته رسیدي په معمولیو خبرو کې یو بل الله مخلق یو بل کنز دی یو بل غریبان کې لاس شولې موږ دی یو بل نورز غریب نو دا څومره اختلافات چې د امت منځ کې یو کلمي والے جنگي دی پس رسول سره دی پس رسول د دشمن له سره هغه لدا پته د ګورې کفاره هر وخت مشوره کوي وای دی وی مسلمانانو سره جنگي دی د شو پداسې کوي چې دومره پیښې لګوينې دی په لسمه یې صدا سې لګوي چې دای جګړه وایي په مانس کې ولدا سې خلک پیدا کوي چې دا امت در نه یو موته نشي دا هر اختلاف په سې رستو زموږ سره دشمن دی زموږ سمج ناراضي دا کمکار چې دا الله د حبيب او صحابه کرامو نن sene امته مسلم مپاغه کې لګياله خپل اختلافات دمرع هذر رسول دړي دښمن sene دښمن پځې پازګار ناشته اکی یو که دا د نورې تماشکه بلکی خپل زړل او ګورې نن چې یو مسلمان کافر وې د نور په خوشالي دانور په کې څه دي دانور په جوړ کې خوشحال دي مسلمان کا ارسم رب دمل له مسلمان خلک کار کړه ډېر بدمل مسلمان دی ده تمام دنیا کافر هغه مرتبه ترلاسه دي بلکې علماو دا مساله کفر ذکر کړي کچاوی چې دې مسلمان نه یم دوه او دا کاو انګريز او دا دا د کفر خبره ده مسلمان که د ملکونو بدا د مله مسلمان دی نوکو فار پول د د د خو خاورېته چې دې الله سوار لمهپاره کې وي روبا مع ی دوله نه کفرو لوکانو مسلیل و ډیر که ارمان به کافر کاش چې دی مسلمانان نو دغه رضی صحابی پندګ وختې څومره کارو په ټول په یو بل سره د ګمانه کړ او لخر او تتسس کو دې پر الله حبيب جاری ا માતા سودوی د سپار دعا قبول شه ا بھائی سپار سپار د شورو د ارصد مرشفین ترمذی ګره پولیسي یک یو لشکریมูลصو د شورو پر دراکه اور زاریرہ کہ ربا یاد ہے کہ یاد بنی چې په دې ټول خو یاد ده شروع فور را کول ورسہ پدې کې دوهغانې قبلې کی دا وخت ډېر قیمتي <متحدث> دی اور دله سیمه نو شروع شنه نماز په خین وقت هغه مازی ګر جامې پوره وقت ته پدې کې خپل مشکلات مالک تسکل مخې کول دا هغه وقت چې زمونږ پیغمبر علی السلام او صحابه به انتها پریشانو بے انتہا پریشان جب کہ اللہ راغیدہ سی ذکر کئ وا عزاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر کله چته د رحم د وجه ستر کی کغیشوی او زونه دی مرکن تر رسیذ لیو د حق د وجه نا لغه واسط و ها تکلیف تمرا تکلیف چې داصې صحابته داغي مثال نشته حذیفه رضی الله عنہ اله حبیب وسوق دے چې د دشمن حال او جاسوسي به کی او دما سره جنت کی وې دمبر تکلیف او لوګاو سارو چې چا هاګو نکوه او دما ساده نو د بیبی او په ساده په اونامې ځان نتاو کړو ا د ساده د وې داسې په خارو کې وردن نشو حذیفه رضی الله عنہ وې و درې پیرز الله حبيب و سو بلاړ جګو چاغا غونو کو په فصل اورم قم يا حذيفه لارش او څه دې قوم حال معلوم وګور ويته بره په د ساړه نه چلا فاصله اكله وګور سلې په کھیتم مولي ویاله د ساړه گزاره کي اچه ساړم به هदय او په کھیتم سي د دې ویځه ټوله په دې د الله حبيب ورته دعا او کو حساب دی په یو ګرمه کوټه کې روانه ورته وی لارض صد قوم حال معلوم کا وګره څه تکلیف باندې رسه الله حبيب دعا کو دا وګره الله مدد ده دې لخرې ولو له هواې رول له الهوا ته وي بزافت د دشمن غمبر پیغمبر تسلاس اللہ سوره احزاب کی ویدہ دله پسو والا پس اسی له سله ای رول له سی سله ای وخیمه به ورچا تا کا دی ګونه به ولټا فور نا بو سحیان وایتا صبر او یو لیا فر تفریدا و یذ خبرکم سو جاسوس خو به د دشمنی هر سړی د خپل مرګ له لاس نه اے قربان صحابہ چې سکړي حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اساس له هم ورسره له زر کافر د الله سرهونی وغوته وي شو کې ناوالست ما پیجن نه پلان نه و یوزن می غش فلدک فی قوبس فی اللہ دا لته غمبرغه حکم منوني خوژن کې الله حبیب ویل چې ګوره سکه بنا ابو سفیان وی د سیله حال د زمزم دید اللہ حبیب تراغے او تاسو ممزئ د الله حبیب تراغه او د دې صحابی یو کرامت ته پلار کې جبریل علیہ السلام او نور ملائکه قطر دای ورته ویل الله حبیب ته او کف الله المؤمنین القتال کافی شو الله مؤمنان او تپشتي په جهاد دوی چې زرا لبل چې ظلم پی غمبر پیغمبر په موزو ولا او چې غاله مونته ولا شپټره دا خدای حبيب چې څه جوړي وشوره ما سالي دا کم دې نه سميږي د کټه ناروانیږي او دروانی دود زېنه مونږ د سمول کوشش کوو کټه نه ما سالي خرابي دا کم دې نه جوړيږي هغه بر مالک برازي کې هغه ته وجاړې دا الله حبيب جړل دې وي په ما باندې صدر راوټولو او زه تر شهر په ورود الله حبيب را تاسو اومان قوم یا الله دشمن په هوا باندې شکو تشنه شکو تشنه شکو دشمن په هوا باندې او الله حبيب راغ او غصه لیکو زه کومره راته پیری په جنگ کې په دي جهاد کې چې منذ هم کزا شي الله دې موږ تاسو مديني منورې ته بولي باب جیبریل دا سوق چلاړ دی معلوم دی جبرئیل سلام پدی دروازه راغی الله حبیب غور کيه وی اور توي حبیب تا فسلح مسلحل لے کا وی او وی مون غ ملائک عناند لری کړي دا الله حکم دے زئبلي قریظه او لا او یزمخ کزم کلا اور تسجوع کو ود الله حبیب مزب سوق نہ کیدما زیګر مگر بنی قریظاو کے بیکای اے داسی منون کی صحابو سورہ د دشمن محاصره کړي لوګي اته دي لاراغلي دي بیا حکم الله لاراغی بل پند زه ای د دې انتخاب شروع کومو تا مثال په تور موزوق او اماموی ای دې سب کوی یو څوک ته دا مونږه تاسو لاواله کی بای مزګره او زکو تر ماخا ما بسو د نه جنت لوزای سورہ کسان به کار شې حلکو د خپل لبي د صحبت د پااره انتخاب نه چا بد ګړی دي تر دی چې بړه صحبه لاړل بعضې نه مو قذا کېدو نو د سحابوګې جوړ شي او ورتهوي چې د پیغمبر دی سلام مقصد ده چې زلدرلاړ شو دا نه چې مو قذا کې موکوو اوګ چې نه مونږ ویللی چې مبالته کوئ نو مو غذا چولته غضا وکو د پیغمبر خبرهڅ وکه او د الله حبي چون کې تادی بهصللووه او مسائل مسائل اجتهادیو کی ملامتیا او سنی دوار و دلو او فرمایلو جدوارو سکړي دوارې دوارو خپکړي او پدې شریکي باندې الله بنی قریزا ذلیل او رسوا کله او دای بارکه فیصله دا او شوساد ابن معاذ رضی الله عنه فیصلو کا ځه پدی دی بدن کی او رک دے ویدہ پدی ټول بدن کی ګرځې دله دې ترکه حیات وای نو پدی لاس کې ورته اکل وای اپدی خپل کې ورته ارق نشا وای اپدی ملا کې ورته ابحر وای اپژل کې ورته وتی نو وای اپدی مړی کې ورته ورید وای نو دا رک د د په غشي لګي درو هغه نوینه نو در الله حبیب اور تدا غم ورکو خوینه نو دره دنده دعا غوخته وساد ابن معاذ رضی الله عنه و زم ربا ک شر بیا د کافر و وسمی او استاد پیغمبر کو سن نو دا شهادت وکي ما نه ختانه شي او که بیا راضی نو ما روغ رمټ کی بیا صاد النبی دفاع کو وترغی در مشاهده نو بی بنی بني قريزه و آدمه تکري په دایبه مصر کې يې ښه په دایو څخه سترګې وې دا بنی قريزه د الله شان د ګورا ايوي چې من مبارک صاحب ابن معاصف فیصلو کا بس بسم الله غاړې تیارې نده الله حبيب ته څه خبره کو دي بیمار او پر سر لې او نبی عليه السلام ورته جدا قام يهوذا په فسلو راضي شوي تا چې څه فسلو کمالغو منزورې دي ده په منزورې نو روايات او خراب دي دي چې را کوم خيمه کې چې نبی دې سلام ودي عزت تو جنه ورتدا سي شاکا يزي چې څه فسلو تاخمي ولوي منی الله حبيب يا تو الله حبيبي سچا سویدا خېمی ولا به منی اده شي پلار را راتلو دغه قوم باز خلکو ورته جوړه د نیکونو د وختونو زموند نیکونو مرګري او دوستان دي ګوره فیصله نرمغه ته او کده ورته لری شي سعد دی ایمان په میدان کې او داسې مقام ترسه لې چلا یا خوف فی الله لو متلا ایمن الله ذن بارک دې شاده ملامت یا پروا نه کړي لذسی صلی اللہ علیہ وآلہ ور ولدی کی سوق نہ معصومان دی بوډاګان دی زنا ندی دا د مسلمانانو وینځیو کلیان شو او چې سوق د جنگ جنگ قابل لدا و قتلول شي رضی فی سلام وآور ولدا الله حبیب ورثوی وی آغفی دی اللہ فر وفرشق کم چې عرش کے مالک له خوا اغه سلسله دی وک چې کوم عرش کې شاته خوا خوا مالک لخوا خوا و نپدی طریقې بنی کورایځه اغه قتل کریش ول په یوه رزبان یت کسان او سونه ترطوب سو پوری زمونږ کتابونو لیکلي او صادق ابن موعد رضی الله عنه شپسغه ارمان کورسو نو بیا د رغ نوین روانه شو او الله ورتا شهادت ورکو ادا نوئم ابن مسعود رضی الله نو تر اخره پورې ژوند له فتح مکه کې د قوم جاڼډا چا سره و د نوئم ابن مسعود رضی الله به سره نو د دې یو یو صحابي دا چې دا کارونه کړی جنن تمام مخلوق داږي د کولو نسبی عاجز دي الله زمغو استاد سپوزنو کې د صحابه کرامو بنا او محبت واچي الله حید اخف القبر و الاخرت موږ تاسو تاسو فکر پیدا کی زمایزت مندو دین طرف تم توجه شئ هغه ژوند مرګ دی ورته تاسو زمیداری اې دوم رضا نو کاړه وای پدې کچکه لا پسونه هرڅ وای دی نن د بیا د اسلام منع کړی کپلی متر له ګل ولی نی وي له سپر کې او ګل هغه ته نه دی ویل او تی خرسه نو پکم به او شرا چې تا د خپل په رمبرد حکم مخالفت کوی کې به خیر وي بل کوششم دا کوي ګور به خلک داشي لکه ما غونتي دا غد دو په سو وسني او دلکونو رکو شودا اگر بخيله وی لیک به غټل ول به کم کیږي وی چا کاردار مړ کړي نه نو جواری با کوایی اگلی در لخیزی خوشی جنگو جنګونه پینکی او اللہ رسول پیسنی شینا نو پا کچا کی هر شیخ خرسول دا دا شریعت تره د شریعت مخالفت شیدی پوخ شی بیامو لبورا چی بایی دا شده ورکایی که یوزل یو ما لجوی نکاو تره نو یو یو لاک محر ده او خدای او ورته ویل را نو سیر دی چسوره ک نو ما چې انده تاسو کومه د دور او واستا ناڅرا لوی وی دی چکور لم خرص کی د ديني می لمدرس نماز ز غړپو کو نکا نه تر مونږ مونږ رټو کو نکا تر وایسه پیځو ستوره کاله بوله تا او واسه د ديني می تو دی نشته بتاخد الله او د رسول پر خندا کې د امهر ورکول سې فرض دی دا پتا لازم دی دا به دی بیبي تا نما ور دیرو رک چری است خپل <سؤال> وس مطابق کې د دې تر عالم نکاح ملو نه تړګ وې ته شریعت پردو کې واسع غسل دالې د کور خرج کې کنا نو د کور خرج دو شرم ددا وس نه جوړېږي او ست یوټو کباځ شړې میدان خاص کوي او د دې کې غرور او تکبر کوي دا الله بندگانو څخه ارونه چ کوي نو د علماء او نصوص کوي خو هم دا کنا یو شېکه نومبه هو تاسوکا دکان کې مسلمانۍ آوازې ده چې د جمعات کې ناشته دا په ته د عبادت ته هو کوم چریط په طریقه د چا شي دا دوکان څه داستا دا یو جنت څه دی وګوروم لمائوی کړي وي دا دنیا عالمي اسباب دي په کم کار کې کې لګيږي دا جنت دی او دوزخ هم دی لکه دکانداري اته ټول افسوس کې چې ساری وڅوک دوکا کومه ساری بسمه خام د خصور کې می جنن غمدې او الوړن می دې نو دا خپل دکان د جهنم دلو سبب شو هغه څه ویږي او په سړې نه د خوځ په طریقې چې چا وی دا غي او که به در الله برکت شي دا صحیح دکاندار و فرض د قیامت د پیغمبرانو سره په جنت کې مرګ لري اته اجر سو مع نهبي نه و چې دقله و ده رشتینې تجاره تیبه پرت د قیت چا سره وره د ګانې وکو او کې غمبر سره یو ځ ژې موګټو چې څ کوای د خپلو عالیمان نهززت مندو تپوس کوئ او برکت به د لا لا رالارشهټه د سر ماخامه کار کوا او چې د مځان ټایم شو بانغ ووا بچ د سرهګوټ کې ما پسې درېږه خمې دا رجمه وکه مازیګرا پورې کار کې مازیګر مانګي په پټي کې بانګو آیا ځان پښیسوګدرو کې ني ځان لغپل او درېګه وی کې څه خبره وایې وې ځان له چې سره و درېږي ملائک ور پښې و درېږي ها بابا ور نه واستې دا مساله څه کوي چې دوی دا مساله دا څه نه په ونه ما او کتن دا کتابونه د لیکلې ځان له درېګې تر پښې شو کولاږي د دې څونو فجر تر پښې ملائک او جوړ کړي د سرړ خواخت دیکه کو دا پاک سفر پس دا د چې خپل په ټیکم د ین کار کو دا ستاجن ل د دوکان دی نو فصل کا چاې مخر سويپل بل داسې چېې خر سووي متیه <متحدث> د مخکې ل دا مو مخکې وړ په چې باید د له کوکرري د تختې نه دررک معلووي نه به سلومي د دا لې د لخیدي د شریت د حکم خیال اوسائ الله زما استستاسو ټولو په پوره پوره دین باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله خاتمه ممو په ایمان کې الله مونږ ته زموږ والدين او استاذان او او اصول او فروع ته مړوزوندو ته واړه او له ګناهونو د معاف کې الله زموږ او دې ټول مسلمانانو دینی دنیاوی حاجتونه تر سره کړي او دې زموږ ټول د دینی دنیاوی پریشانۍ ختم کړي سمره بیماران د کورونو او سټالونو کې الله شفای کامه اڄ د ورته ورته نصیب پتولا دنیا کے چکم کې مسلمانان پتکر و پریشانو دي دی دزالیمانو نتن دي الله دا دی تولو مدت و نسرتو کے بازی بیمارانو دعا بارکی وی دی اللہ دوار تشخای کاملا عجل ور نصیب کے زم دعا کو متاسو ځال نمو گوڑے اللہ دی تولو تا دو وقتی را تلو توفیق ورکے ای زمی او دی نیک سرے دی مانے ہی دک وقتی موس گئی کتاس و وقتی را دی نو خواہ کولو. نو مونږ دې دی په نګه چې زوال دوه کسانی څوک وعده کوي چې وختي برادي نموز به ان شاء الله وختي کو بیا غره اوسه پکې ان شاء الله سوجسترو سما وعده کوي چې مونږ به د بانک نمخ کراږه راځي په ټول بانک نمخ کی تر ازي ګوره دې یوخ ثواب به موږټه اپ پسابم د مسالې په ویګې اته چا چې جمعه سما شو بلی جمعه پورې بیٹونه مسلمانې سمای ربانا اته نافد دنیا حسنا وفیل آخیرتی حسنا و کن عزب مره